Seikka uusittu menu osoitteessa Street Gastro premium Street Gastro Premium Street Food. Tämä... Get it! Rukoilen neitsyt Mariaa. Ei enää tia Mariaa, ei enää joutsen laulu. Malumi valkoinen, kuin särkyneiden enkelten kohta taka nyrkkiä vastaanottamaan. ottamaan sun kohta särkyvää. No kato ei hän tästä kestä, tätä saattaa.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 Lärpäti, lärpäti, lärpäti, tämä toiminta, tämä toiminta, toimimme. Hyvät naiset herrat. vaalit olivat viime viikolla. Me sitä. Tota, yleensä samalla viikolla asoitetaan Pasiksessa noita, noita tota, niin tehdään politiikka pessu mutta nyt koska eräs ihminen täytti 50V, niin se sitten ei sitten oikein. Sitä oikein voinut pitää sitä lähetystä nyt sitten tänä perjantaina. Näin ollen olemme niin jälkijättöisiä tällä näin. on politiikka kappaleita ja, ja, ja, ja myöskin politiikka-aiheisia kappaleista lähinnä noita populismia-aiheisia kappaleita, koska populismi, populismilla menee helvetin hyvin varsinkin Suomessa, kuten nähtiin persojen niin sanottu sama tota, niin Pieni ihminen laittaa ystävällisesti Timo Soinia soimaan tähän väliin kaiken pienen ihmisten kunniaksi. Ja selitellä parhaintain omia ja tekemisiä. Siinä ei ole mitään mieltä. Ihan kuin huijaisi itseään pasianssissa. Vain nujerrus ja armo tuovat helpotuksen. Olen kokenut molemmat. Sinulla on oltava oma suunnitelma. Toinen vaihtoehto on olla osa muiden suunnitelmaa. Historiassa ei tapahdu enää mitään, eikä huominen ole vielä tullut. Pieni pieni ihminen, Holdi, on käytännönläheinen mies. Käytännönläheinen mies. Ja mitä DJ, pieni ihminen, välinettä usein persut ja muut populistit käyttävät lähinnä 12 aikaa kännissä, mikä on oleellinen väline ollut viime vuosina suomalaisessa politiikassa. Ylipäätään maailman politiikassa. Sosiaalinen media. Aivan oikein. laitapa soimaan sieltä niin. Noiman, tai Dingohan tässä lukee, mutta no ihan sama. Ja te voitte laittaa muuten viesteitä tänne näin myöskin. Pieni ihminen on luvannut lukea, hän on lukutaitoinen tässä näin. Tarkennetaan vielä, että en ole pieni ihminen, olen täällä pienen ihmisen puolesta. Nimenomaan, nimenomaan. Kaikki puhuvat pienestä ihmisestä politiikassa. Nyt täällä on ilmi pieni ihminen, siis, niin kuin, siis noin niin kuin <laughs> Ja, ja Facebookissa muuten toi, toivottiin, äh, mä laitoin tänään viestejä, niin on parikin biisiä, niin toive biisiä myös osoitetaan sitten sieltä niin. Mutta myös voi laittaa toive biisiä tänne näin. <mukissa> näin kuvasi Facebookissa, en elä toivossa, asun sun makuhuoneessa, Facebookissa. Numerosi sain sun ystävältä, joka kutsui sua vain Tuuli nimeltä. Soitin sulle ilta kymmeneltä, mulle vastasi mies pälikänä. Kuulin nouru. Ei sitten nyt tuli ikinä sieltä. Mies vain vastasi väärän numera. Olen luoksesi. En elä toivossa Ihan oikeasti poliitikot, pelastakaa meidät toisaalta Miettii tätä maailmankuvaa, mikä tässä kappaleessa on Miel menee tosi huonosti Olen tässä sun ritaari ässään sydämessään Ennen kuin Timo Soni niin jatkaa viisistä sanoja, onko tullut muuten mitään, mitään viestiä sinne, on Niin koksiin? Lalla Lala Liisa lähettää Pikkikselle terveisiä. Joku kommentoi, että jäätävää pashaa. Joku kyselee, että kuka urpo siellä ja nyt äsken äänessä? Niin, kumpaako se nyt tarkoittaa? Yleensä, yleensä täällä olen minä Urpa, mutta ei täällä ole Urpa. Urpa Martikainen on kuollut, valitettavasti. Täällä on myös peruspomo äänessä äsken. Ah. Ehkä siinä viitataan hänen. Kyllä, nimenomaan. Oh. Ei peruspomo, peruspomo, peruspomo, peruspomo, peruspomoa. aletapa uudestaan peruspomo. No niin. Monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta. Toimin hetkessä, olematta kuitenkaan hetken lapsi. Populismi ei ole minulle kansan mielistelyä. Se on kansanomainen tapa ilmaista ja ajaa omaa asiallista. Olen voimakastahtoinen ja jyrkkä periaatteeltani, mutta myös luja ja lempeä tilanteen mukaan. Tilanteen mukaan La olen avoimesti arvokonservatiivinen. Ko korvaativinen ne ne Tuula eks tuula haita haatanen osallistun Helsingin tuohon pohan pormestari kilpailuun. Eks se ollu? En minä tiedä. Muistan mut se oli muistatko se Demodare ykköseri. Kerto aika paljon Demodareilla tässä kaupungista, mutta Tuula Haatanen pienen ihmisen puolesta. Jönni Haaleinka ja ne gehuu On, mikäs tämän kappaleen? 11 autta kappaleen nimi. Tuula Tämä on lihanleikka ja laperrannasta. Mistäs päin sä muuten oot? No, sieltä Lappeenrannasta. No niin! Toi oli muuten ihan vahinko. Uhu! Pieni ihminen ja vielä Se on Lappeenrannasta! Ja... Minä olen täällä pienen Lappeenrantalaisen puolesta. Kyllä. Ja Onks tulla Haatari Lappperonnasta? Ei. <laughs> Ei, mitään väliin, se on demari. kotitalossa on puolintaista huonetta ja vessat kokossa. No niin, se oli, joskus oli ei ollut riittävästi leluja, että tuolla oli polkupöydä liian alhaalla. Katso, sinun on tuon politikkoja. Sä tuo eduskunta, katso se, se levy, mikä se nyt soi niin pieni ihminen, niin onko siellä se, sulle joku suosikki mikä joku kappale, minkä sä voisit soita? Antaa pienen ihmisen valita seuraava. Nämä muut on valinnut meikäläinen itse, mutta... No Virtoisen elämän elämä on vaikuttaa sanomaltaan sellaiselta, minkä voisin allekirjoittaa itsekin. Okei, okay, laitetaan se soimaan sitten seuraavaksi. mutta vä kuitenkin soinia Tämä Se on ihan näisyyttä ja itsemääräämisoikeutta suuressa arvossa. Yliopisto-opettajani jo edesmennyt Ilkka Hakalehto loi määritelmän johon yhdyn täysin. Ei mä en halua kuin Timo Soini yhtyy johonkin miehen. Ei laita laitan onko se pause, pause. Pau pau pau pau pau pau kohta. Mä ei toijaa jännää paikkaa. Laita seuraa sen se, se Tämä on muistaakseni ihan hyvä piisi peräti. Kun mä olin vielä pieni, tiennyt en mä mihin pieni jos näin mä jatkaisin. Sitten aloin pikkuhiljaa hiljaa niitä tätä Elmpiliaa. Mä muistatkaan mä kunnolla katkaisin, sillä, sillä elämä, elämä on elämistä, elämistä varten. varten. Ei odotusta, on odotusta, onnetar. Mitäs, on tullut lisää viestiä sinne huutavaa luotaan? Joku ihmettelee, että miksi tekninen tiimi on studioon ja ääneen. Niin. No kun täällä ei ole teknistä tiimiä, on käytännössä ollenkaan. Miten mä olisin ollut tuolla yksin täällä studiossa ja tässä, mä oon, tämähän on ollut vasta tämä uusi Hesaradio radio pyörimässä puoltois kuukautta. Eihän kukaan voi olettaa, että meikälaisella, meikälaisella teknisellä taidolla, taidolla tota no, niin kykyisi täällä hoitamaan hommat, että täältä olisi yhtään mitään. Ja tämän jälkeen myöskin tulee ohjelmaa, mikä tulee sitä nauhalta, niin ei jos välttämättä kulunut mitään ennen kuin huomista. Mutta, mutta, mutta tässäkin pieni ihminen on pienen ihmisen puolella, koska mä olen niin näissä teknisissä asioissa pieni ihminen ja nyt pieni ihminen, pieni ihminen tukee toista Ihmis... Pieni ihminen on toiselle pieni ihminen. Tuliko sinä vielä, vielä joku viesti on no, Hyvä DJ, nimi, DJ, Teknisen Osaamisen. <laughs> Okei, okay. Teknisen Osaamisen. Kyllä. Okei, okay. DJ Teknisen Osaamisen. Laittakaa se on tulemaan. Että vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman muista kansoista erillisen kansakunnan, on ikuinen ja rajoittamaton oikeus päättää aina vapaasti... Ja itsenäisesti kaikista omista. Nyt puhutaan valit valitettavasti Soinin päälle tässä näin. Olen Mä olen nyt Soinin Aika <laughs> on sekin. liittynyt katoliseen kirkkoon, eikä kirkko minuun. Minä uskon siihen, mitäkin... Niin, siinäkin mielessä täällä tarvitaan no, niin, DJ-teknisen osaamisen apua, koska muuten toi Soinin lärpätykset tuohon väliin olisi, jatkuisi vähän liiankin pitkään, jatka, koska mä ajattelin, että kyllä Soinin pitää välillä välin päästä puhumaan, koska Soinissa nyt ei välttämättä kuulla enää hirveästi mitään kohta puoleen. ei ehkä kaikilta osin hyväksyä, miksi toimin niin kuin toimin. Ja siihen alkaa lopettaa. Pidän niin, niin. Ja kun mietitään, mietitään on, se aina pyörii vaan toi... <laughs> Tuo, tota, no, niin, mietitään siis äänestysikärajan alentamista niin se on helvetin hyvä idea että rakennetaan laskettaisi vielä vaikka viiteen vuoteen seuraavaksi pikku g kepun ehdokas joskus aikoinaan ja hänen hänen ehdokas kappaleensa valta lapsille Pidetään tästäkin. On kamalaa nähdä nyt kukat kattuo maailmaa, kuinka paljon paha aikuiset on saanut aikaa, vaikka ois koulutusta päättäjissä ei ole ero. Kaikki aina on tai euroon sotia ja riistämistä, huonoja lausuntoja sitten niiden kiistämistä. Jos ne hyöty, mut muut kärsii, mitä siitä, eiks kukaan muista enää rakoja ja välittämistä. kaikkien on ratkaisuks pommit ja roha. Jos omistat siitä, niin sä omistat paalla, ne niin lulleet, ne tietää. Mitä kansa tarvii, paremmin kuin kansa itse, ja se on harmi niitte. ja muiden tarpeeseen jo yhtymä kohti. Ne tarvii jotain muuta, mut muut ruokaa ja kodin, ne tekee mitä tömistä asioista tärkeitä, pokkuroja määrää eikä osaa edes häpeä. Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä, nyt uutiset saasut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille, se säästäistä maailmaa ja kulttuurimme. Anna valta mikä on pienen ihmisen virallinen mitta? Sitä kysytään huutovaatikossa. Aa, ah, mikä on? Siis eikö se on vähän vajasta 90? Jotain sellaista se olla. <guladuksella> joo, pienen ihmisen kannattaa kork kurkottaa korkealla. Onko se joku muu vielä siellä ennen kuin jatketaan valta lapsille Joku epäilee, että meillä taitaa olla studiossa viinejä ja monikulttuurisia menoja. A -a -a! Ne välittää oikeesti ihmisistä ja luonnosta. Se ei ole paljon mitä hyvinvointia vaadita. Lapset ois valmiitaan, mitä muua tarvitaan. Nykyään on hyvä, uskon ei, jos uskoo hyvää. Ja se on heikko, jos apu uskaltaa pyytää. Syypää kaikkeen pahaa nopallan Siksi anna valta lapsille, ne ei valta halu. Ei jos ei joku muutu, joskus lapset valta kadut. ei jos ikään huonosti on valmis kattaa Anna valta lapsille, jos tuntuu siltet. Nyt uutiset saasut sut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille. Se säästästä maailman ja kulttuurimme. Anna valta lapsille. Sille, jos tuntuu siltet, nyt uutiset saasut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille. Se säästä maailman ja kulttuurimme. Ne ei halua rahaa. valta lapsille. Ne ei halua pahaa. Anna valta lapsille. Ne ei halua valtaa kaa. Valta lapsille. Anna valtaa lapsille. Saat maailman vastineet. Ne Valta lapsille, jos tuntuu siltä, nyt uutiset saasut va surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille, se säästästä maailma ja kulttuurimme. Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä, nyt uutiset saasut va surulliseksi. Anna palkka lapsille, se kuuluu niille, se säästästä maailmaa ja kulttuurimme. pyhänä. Siitä periaatteesta en luovu, tuli tai meni ääniä. Tuli iso jytky, mutta mistä tuli sana jytky? Tehokas iskulause <tos> tanssen, on kuin kolmen soinnun mutta mistä tuli? Taksipäin en luovu, ver, ver, ver, tuli ver, tai meni siellä. ääniä. Hyvää, mä lesin mihin, Noni, nyt Pidän ihmiselämää pyhänä. Siitä periaatteesta en luovu, tuli tai meni ääniä. Kohta jytkytetään. Tuli iso jytky. Oh, Hyktyi osi ilu. Tuli iso jytky. Hyktyi osi ilut. Tuli iso jytky. Hyktyi osi ilut. Tuli iso jytky. Mun Jytky. Osi, eli pieni ihminen tuli iso näin. jytky. Mutta <laughs> mistä tuli sana jytky? Perseestä. Tehokas iskulause. Uh -huh. to Onko kolmen sanaa vielä... paalujunta buugieta. kolme sanaa. Mutta otetaan sanaa. otetaan seuraa seuraa otetaan jo tässä tämmäs tästä On kaikista niitä ääniä ja on antanut vaaleissa viime vuosina Jaana Pelkoselle. Kokomukseen Jaana Pelkoselle jolla on yksi ainoa agenda. Uh, ilman Laadia tätä käyls vain puduttu varmaan ikinä kuntaan. Mutta seuraavaksi Jaana Pelkonen. Sittää kappaleen, jota Jaana Pelkonen. No, masentaa, masentaa. Onks tulla mitään oleellista kerrottavaa sinne huutolotaan DJ Pieni-ihminen? Joku miettii, voiko Soini olla pieni ihminen? No, Soinihan oli pieni ihminen, mutta se sitten lahjeni sitä aika nopeasti kyllä sitten. <tos> Ei <tos> mahdu enää pienen mapon kykytiin kyllä varmaankaan. Hänkin on varmasti joskus ollut pieni kyllä, ihminen. Kyllä, hän on ollut pieni ihminen. Nyt hän on lähinnä itsensä puolesta ollut. Niin, niin, joo, tosiaankin siis, äh, kun sonihan so, so, so, so so, so, haluaa jatkaa ulkoministerinä nyt, vaikka ei ole enää luo, luo pu, persojen puheenjohtajuudesta, jo, niin hän on lähinnä itsensä puolesta. Mutta hei, otetaan Soinia soin Soini, toi kuulostaa, että Soini on asia, asia mielestäni, pienen ihmisen puolesta. Ja ni painanut. Jollakin torilla se tapahtui. Torilla se on ollut torilla jytky hyvä. tulee. Jutki taas! Jutki tulee! Jytky Lut, nyt. Nyt. Nyt. Nyt. Nyt, tulee! Jutki tulee! Jutki tulee! Jytkö tulee! Jutki tulee! tulee! tulee! tulee! tulee! tulee! tulee! tulee! tulee! No, katsoin Suomen jääkiakkoleijaa. Joo, tu tu tu nyt tuli kyllä Persolle. Tuli oli aika iso petkö, petkö, petkö, petkö, kaikki petkä, petkä, petkö, trä, petkö, petkö, petkö, petkö, petkö, petkö. petkä, petkä, tässä vielä. petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, petkä, Selkä nojaan tahtia. Hakkaan puoli unessa. Varkkuissa haalistuneissa. On lähteminen sana vaan. En tiedä mitään helpompaa. On kuin kanavaa, Kun DJ ryhtyy puhumaan. Sä vain sotkit kaulukseeni. 88,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Korkeasaari, eläinvoimainen osa Helsinkiä. Luonto on vain 15 minuutin päässä rautatien torilta. Tervetuloa viettämään hauskaa aikaa Korkeasaareen Tuet samalla uhanalaisten eläinten suojelua. Olemme avoinna joka päivä. Korkeasaari.fi. Jaahas, ei osunut. Ei osunut tääkään. Ei osunut, ei osunut, ei osunut, ei osunut, ei osunut, ei osunut. Yeah! Kyllä vain! Veikkauksen uudessa kaikki tai ei mitään pelissä voit voittaa jopa 625 000 euroa arvaamalla numerot oikein tai väärin. Kaikki tai ei mitään. Arvonta joka ilta kello yhdeksän. Veikkaus. Jos Jumala antoi Maradonalle käden, niin voitte kuvitella, kuka antoi hänelle jalot. Jalkapallon maailman selitys valossa ja varjossa, Mervi Vuorilan, Hannibal Starkin ja tottakai asiantuntevien vieraiden seurassa. Jumalan käsi joka torstai, Radio Helsingissä, 6-7. Ohjelman tarjoaa viasot. Go! Vesi! Vesi! Vesi! Koko Suomen historian ajan olemme kehittäneet vesilaitoksia ja vesijohtoverkostoja, jotta sinä saisit maailman parasta puhdasta hanavettä. Nauti siitä, ole hyvä. Terveisin vesilaitoksesi. You are among friends. Radio Helsinki. Kyllä kunnan vaalit meillä meni ihan poskeleen Ku se serkkupojan oteen ääni hukkupostissa ja minä äänettä jäin Kyllä suhteilla taas niistä moni meni valtuustoon Se se meikäläistä pänni että vallu valittiin Vaikka ei siltä onnistu tee. Tästä kyllä pyritään vielä valtuustoon Paljon siellä tyritään, syrjässä kun on. Kaiken aikaa ryhtykään, Simo kelkaan ryhtykään. Kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Että porakorven akselikin sinne valittiin. Sehän mies on kunnan hommeleita. Hoiteleen hoitas eukkosa vaan. Jurppi meitä, kun teitä ei oideta ollenkaan. Kunnan asioista petti muka hyvin. Huolehtii, vaikka pyörä on ulkona yöt. Ja kaikki siellä alastaan, paljon pulputtaa. Minä rupeen kalastaan sillä äänet saan. Kaiken aikaa ryttykään, Simo keltaan ryttykään. Mukaan ei ilman jää, Simo järjestään. Hallitusta johtaa neiti Hanna Siipinen. Ääni haravaksi kaikki sitä sanoo minustakin Ihan hakmo se on Kielsi anniskelun vaikka itse sanovassa Kuu kyllä meikä poika lehmäkaupat täysin tajuaa Hyvän hinnan mä hiehosta sain Vaalit, kunhan tulee kyllä silloin rävähtää Jos vaan TPS lämmän KY hakkaa KTP Niin minä hattuni syön Tokko tietoa on pienen välikysymyksen teen Vasen kätisille oikean ja käy ja ääniä lasken mä vaan Liian paljon kupataan meillä aina vaan Tästä vielä tupataan sekaan sotkemaan. Kaiken aika ryhtykää, Simo kelkkaan ryhtykää. Kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestetään. Kaiken aika ryhtykää, Simo kelkkaan ryhtykää. Kukaan ei nyt ilman jää, Simo järjestää. Kyllä, Simo järjestää ja tuota, no Jari yrittää järjestää täällä näin politiikka spesua, spessua ja, ja tota, tota, populismispessoa paskiksessa. Tulipas pian, että poliittinen kysymys on myöskin sukupuoli nykyään kovasti, että, että mennäänkö samaan vessaan järvessä ja niin päin pois, ja millä nimellä saa sanoa ja näin päin pois ja niin päin pois ja noin päin pois. Niin mä ajattelin pitäis ensi viikolla sitten tuon poliittisesti epäkorrektin sukupuolilähetyksen, silloin soitetaan sukupuoluttuneita kappaleita. Kappaleen nimessä tyttö tai sitten esimerkiksi poju on esittäjän nimi, niin silloin kuunnellaan niitä niin. Mutta nyt me olemme edelleenkin pienen ihmisen asialla äh, Paskiksessa valitettavasti, koska täällä on pieni ihminen paikan paljon. terveisiä pieni ihminen. Hei. Eli sillä lailla pieni ihminen lähetti, piti sanoa, että terveisiä hän sanoi. Hei, tuli mieleen, että mä jo Facebookissa laitoin tähän, että mä lupaan rakentaa muurin, muurin Helsingin. Espoon välille ja la la la laitan ne vantaalaiset maksamaan tämän. No, oletko sinä vantaalainen? En suinkaan. Asun Helsingissä. Ai hitto, olisit. No anna silti fyffeä. Anna, anna rahaa, anna vaaliraha, anna vaaliraha, anna vaaliraha. vaaliraha. Korruptio, korruptio, ei. No hei, korputioista tuli, tuli mieleen seuraava henkilö. Tämä on Mannerheimin tietä päästä päähän, sillä tiesin, miten jytkyä. Jytkää, jytkää, jytkää! Juhui, häyktyi netti, jytkyä. Juhui, häyktyi netti, miten jytkyä. Juhlitaan. Poikien, joo. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. tuli Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Lui. Ja nä näin olen, siis joskus 80-luvulla esimerkiksi, joku 90-luvulla asti kokoomus oli kotiusko, toi ei ole enää. Silloin Kari Kantalainen teki seuraavan kappaleen kokouksen kansanedustajana. hän persuttua sitten, ex, tota, ne on kokous 80-luvulla. Silloin mahdoton. Mutta 6. se kappaleen nimi He jäivät. Todellisesti monet teistä teki valintojaan käsikohtalon. Kolme kertaa on jo äh, Timo äh, jytkäyttänyt tuosta noin, Timo Soini, ja katsotaan timsulinen Linnena, keskeni niin, tota, katsotaan kuinka monta kertaa ettei tulla vielä jytkö jyt, tämän lähetyksen aikana. Tuossa on, jäl, on, on jäljellä vielä tuommoinen reilu 5 minuuttia, kuusi minuuttia suurin mitä Me ollaan puolivälissä tota, peruspomo, eka, eka NS5, ja tuossa noin ehkä sieltä tulee, mutta kaiken mukaan. Olisimme vain sillä. ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, arki arkipäivä kuudes joulukuuta, ilman teitä selvinneitä jostain sieltä. Puhuisimme nyt vieras tästä minä ilman heitä joiden mistä? On... Piikki piikki piikki pientä ihmistä kohtaan. Mitä pieni pieni piikki pieni piikkinen pieni ihminen otti pieni piipi ihminen otti piikki piikki piikki se vastaa. Kerro kerro kesti sen pieni ihminen. Kestin sen. Kerropa, kerro jo, kestävä pieni ihminen. Pieni ihminen kestää, kyllä, pieni ihminen ei taivu. Persut pitää sitä vuoden. Onko pieni ihminen tullut viesteen meidän pienille ihmisille tänne studioon sieltä, niin Muurille ääni, kannatan. Hyvä. hienoa. Kyllä, muureja olla pitää maailmassa, se on nykyaikaa, se on nykyaikaa. Mennäänpä seuraavaa, tykee. Siis, onko, se, onko, se onko se Soinia, Soinia, niin, Soinia, Soinia, seuraavasti, tykee. Ne ja nyt, nyt mä voin kertoa, nyt tulee toivepiisi. Onneksi olen pistänyt asioita paperille myös matkan varrella. Tässä on tullut ja vähän liikaa kapioita, tätä puhetta, niin laitetaan sitten seuraava tuloa. Ra raita. Työeläkeuudistus 2005, anteeksi, totta kai 2005. Liittyvä, 2004 työeläkeuudistus, siellä tullut päästä, tussa, mieltä, oli jo perässä, mutta se 2005 oli kaikkien aikojen työeläkeuudistus. Nyt laitetaan kuuluvin, tätä toivottu jo Facebookissa, työeläkeuudistus 2005, Noustaa on sylös. Uusi työeläke on huomattavasti... Aikaisempaa selkeämpi ja kattavampi järjestelmä. Laitetaan Timoja tota, niin, päällekkäin ja, ja, ja nosta aina toista ja nosta välillä toista. 18 vuoden iästä ja, iästä kanssa kanssa, ja, kuu, ja itkenyt surullista kanssa. Pitäisi Olen kokenut kosmisen kylmän hetken, jolloin on täysin yksin. Järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan... Voi valita oman Suoranaista pahuutta on 68 vuoden välissä. puutetta, Eli sitäkin enemmän. Mutta ihminen on tärkein, ei valta ja mahti. Jokainen ihminen ja jokainen on elämä on varsin mittavat kannustin karttumat, jotka alkavat jo tuolta 53 ihmisiin, vuoden iästä aluksi. saati rakastaa. Alkaa karttoa 1,9 prosenttia Väärä väärää työ... Työ... Työ... Työ... Työ... Työ... sitten 63-vuodesta lähtien peräti 4,5 prosenttia. eli kolminkertainen määrä siihen verrattuna kuin nuoremmilla. Miksi olen sietänyt maahanmuuttokriittisiä ajatuksia puolueessa? No sitä kun ne sopii kiinni. No, no, niin. että näistä asioista keskustellaan. Alistetaan ne osaksi demokraattista prosessia. Hienosti sanottu, se, eli demokraattinen prosessi. Se mä ymmärrän, että, että, että, että, että, että niin, Timo haluaa alistaa Suvaitse demokraattista stonne, prosessia. Atto, en tiedä nyt sitten ihan kuin kanssa, vaan yli ylipäätään hylätä demokraattinen prosessi, mutta sillä Ja, ja, ja jos joku haluaa kurilla työeläkeuudistus 2015 lisää, niin se vaan. Mutta otetaan sitten seuraavaksi, kun puhuttiin rasisteista, tuossa oli, Timuslinnalla oli puhetta rasisteista, niin laitetaanpa yksi semmoinen soimaan tästä näin. Ja sulla kebellä, kuukukissa ladun alle, teke pesänsä, Vasta tulee posti. Verän shotin päähän kurtko Cobain Sukkai rätin Mä perin päivin löy Lähmätin vaan Joo, Soni piti, piti, piti, kävi pienellä pötkylällä tuossa noin, niin Soni ei nyt puhunut noihin biiseen väliin, mutta kohta Sonit pääsee taas ääniin. Mutta Reetuhan oli joskus Persuin ehdokkaana. Ja sit, sit sä sanoit, että ei se olekaan ehdokkaana, että ei saa äänestää häntä. Mutta se ei pysty enää perumaan sitä ehdokkuutta. mutta sanoa, että on Toni Halme, että Toni Halme on hieno mies, häntä kannattaa äänestää. Mä en nyt mä en kykene soittaa, mä oon soittanut aina silloin tällöin mutta nyt ei kykene enää, nyt laitetaan Toni Halme, ei, ei kykene enää, ei kykene enää viikinkään. Pienellä ihmisellä on jotain asiaa. Kerro pieni ihminen. M nyt voit kertoa. DJ pienen ihmisen puolesta meni levyt sekaisin tuossa vähän. Ah, no pienellä ihmisellä menee silloin tällä aina levyt, levyt sekaisin, mutta onneksi meillä on kuitenkin, kuitenkin tota niin sosiaalidemokraatteja, jotka pitävät sinusta huolen. Ja pitävät sinusta huolen, vaikka sitten ne sen, että sinusta pitää huolta. Ne pitäisi ottaa huolen, vaikka sä oot ihminen, ne pitäisi ottaa huolen, kun sä ihan pikku kun mä mistään yhtään mitään. Että, et, kyllä tässä nyt voi sitten muitakin politiikkoja kommentoida, kun näitä persoja, mutta lähinnä perso-mieningillä nyt mennään, mennään. Onko tullut pieni ihminen äh, jotakin viestejä, onko toivottu kenttiestyä jälkeen uudistusta uudestaan sillä tavaksi, mikä, mikä on tilanne? Nimimerkki Piotra toivottaa, että Paidaton Peltonen ylitti itsensä sokkaan on kyllä sellaista mämmiä, että hyvää pääsiäistä vaan. Niin, tosiaankin. Nyt on jo piesiäinen, piesiäinen. o oh, Helvetin pitkä perjantai olikin sitten myöskin senkin takia, että totta kai oli ensimmäinen kappale tähän näin. Se ei ollut varsinainen politiikkaisen kappaleen, mutta se liittyy käsittääkseni helvetin pitkä perjantai ja pitkä perjantaiin jollain tavalla. Vaikka se varsinaisesti niin liittyisi siis pitkä perjantaihin, mutta kuitenkin pitkään perjantaihin. Se oli hyvin sanottu. Voitko toistaa DJ, DJ pieni ihminen vai DJ tekninen? mikä se oli? <tos> pelot. Paidaton peltonen ylitti itsensä sokkairta on kyllä sellaista mämmiä, että hyvää pääsiästä vaan. Ei, että olisi toistanut meikalaisella lauseen äsken, mutta se olisi ollut vähän hankalampaa. No niin on nimenomaan ja sitten mä ajattelin, sillä pelä näin pois. Mutta toista äsken vielä kertaalleen. Paidaton Peltonen ylitti itsensä sokkairta on kyllä sellaista mämmiä, että hyvää pääsiästä vaan. Toi tulee aika hyvin! Sä voit tuvata pikkaan vain mainokin. Otapa vielä kertaalleen. Ollaan nyt kaikki Paidaton peltonen ylitti itsensä sokkairti on kyllä sellaista mämmiä, että hyvää pääsiästä vaan. Se tulee joka kerta yhtä loistaa. Jos te tai toivoa tuota speakkiä, niin laittakaa speakki toiveita. Tuota, niin. Tekninen se, sitten hoitelee sitten, tuota, teknistä osaamista ja myöskin pupuhoita tässä ta, näin. Koska pieni ihminen, pieni ihminen ei ole hiljaa täällä. Pieni ihminen, pieni ihminen pitää päästä niin silloin tällöin äänen. Tämä on loppu. Tämä on kappale. Juuri se kurilaiset va vaihtia. Tähän joinia ja otetaanpa seuraavaksi viipuri. mikä täältä löytyisi? Huuha, huuha, Niistä pitää. Hei, joo, voi helvetti. Joo, nyt tulee pahaa, nyt tulee pahaa seuraavaksi. Ei kun tossa ensin tulee toi. ei kun laitetaan toi No Sillä on henkilökohtaiseen elämään oma vaikutuksensa. Perheen ja läheiseni eivät kuulu, eivätkä halua julkisuuteen. Heillä on oikeus yksityisyyteen ja omaan elämään, eivätkä he ole paketoitavissa politiikkaan. Mä Olen osa. tehnyt tämän kirjan työnohessa ohessa perussuomalaisten... Ulkoasianvaliokunnan ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudet on ollut kova kolmio hoidettavaksi. Oho, se on hoidellut kova kolmiota. Tämä on hyvä lopettaa. Nyt alkaa vähän jabettaa. Laitapas siinä holdin timppa ja seuraava biisi soimaan nimittäin. Nyt valitettavasti. Nyt valitettavasti. Raivostuttava rasisti laulaa Lääliö. Tero Vaara, Vaara, Vaara. Ja sen kunniaksi, että käytännössä on talviset ke alkanut täällä ihan täällä Hesaassakin, niin. niin... Vielä on jäljellä, vielä on jäljellä, vielä on jäljellä. Mutta jos me oltaisiin saatu tota... Se, rakennettua se muuri tuohon Espoon, ennen Espoota, niin, tai Espoon rajalle, niin sitä nämä kylmät ilman, ei ole tullut Espoosta tänne näin, niin tämäkin on espoolaisten syytä. Kaikki on espoolaisten syytä. Pitäisi mennä kysymään tuonne tuonne rautatieasemalle tai minne tahansa katsomaan viranomaisesti kysymään, että onko espoolaisilla on tuota, niin ole, niin voimassa olevat tuota, niin Helsingissä, onko ne lupaa ja niitä voisi palauttaa. Sitten ne voisi valtion järjestää tuommoisia. Kesän ja ehkä jopa len, lentokoneelokin palauttaa Espoon puolelle tosta Vantaan kautta sitten porukkaa. Ystävän, Espoolaiset tulee tänne ja meidän hesalaisten työt. Ja naiset. Saatana. Hei, otetaan soinita, tätä nyt ei jaksa kuunnella, nimittäin sitten seuraavaksi tulee aika kiva, tulee kokoomusaiheinen kappale sitten seuraavaksi. ...hiukka raveille ja jalkapallolle. Lähes vuoden kestänyt ponnistus kirjan eteen on nyt valmis. Lukija, tämä kirja on kirjoitettu kaikille, joita Peruspomo ja hänen luomansa... Peruspomo, hei, Bruce Springsteen, ponnintö Suomi! Ponnintö Suomi! ...mahdollisen... Kolmen vanhan valtapuolueen rinnalle on noussut neljäs tekijä. Niin on no, joo. Se... tähän on hyvä lopettaa. Laitapas holdia, se sen siinä, niin, timpsuliiniin, niin, timpsu, timpsukka, timpsukka, timpsukka. Sehän se puhuessa se sanoi, onko näin esimerkiksi tota, no, niin, vihreättä se puhuu, että se on, mikä se onkaan noita, on toi, toi takiaispuolue. Et, ja vasurit, kun ne oli jotakin kymmenessä prosentissa näin Va, No Ne on takiaispuolueita, se on 20 prosentin puolueita, ne on oikeita kunnon puolueita. Muut on takiaispuolueita. No Paljonkohan on vihreiden kannatus tällä hetkellä, mikä se on persujen kannatus? No niin, niin, niin, niin, toisaalta jos on, kato, tuossa persut on takin, takin takia, takin kääntäjäspuoli, on sekin aikalailla takiajaspuoli. Mutta laitetaan soimaan seuraavaksi viipalle ennen mainostavaa taukoa. Raimo Il Ilaskivi oli natsi ylipormistari Helsingissä, tai kaupunginjohtaja, aikoinaan pyysi noin... Ihmisiä kyttäämään toisia täällä näin ja antamaan palkkiota, jos joku nä näkee jonkun tekemään esimerkiksi graffitiä vastaavaa. Tämä on Raimolle omistettu kannatuslaulu vaaleissa. Kumpikku pojat markkina. Tässä on muun muassa, tota, no niin, hänellä lauria Timo Kojo. Kaikkia, no Kojon te voitte muistaakin, mutta joo, hienosti menen. vieren. Timo, Timo, Raivo. Kun Suomi torukka itkua väänsi ja herrat hihat solmussa vaan takkia käänsi. Niin yksi linja saan pysyi tiukasti kiinni teidän aina uskollinen rai. Raimo, raimo Raimo Raimo i. Raimo, raimo, raimo, i. Raimo, raimo, raimo, raimo i. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Kuuntelette Radio Helsinkiä. Onnea, se on epäonnikin. Sillä Veikkauksen uudessa Kaikki tai ei mitään pelissä voit voittaa arvaamalla numerot oikein tai väärin. Kyllä, kuulit aivan oikein. Väärinkin arvaamalla voit voittaa jopa 625 000 euroa. Tutustu uuteen Kaikki tai ei mitään peliin osoitteessa veikkaus.fi. Veikkaus Radio Helsingin keväässä kostaset värikkö. Jännän äärellä. Lauantaisin kello 18-20. Suuri hesalainen salainen kirjakerho kutsuu sinut baariin. Kirjakerholaiset kokoontuvat ensi keskiviikkona Baaret Cafe Hemingwaysiin. Keskustelemme kevään odotetuimmasta romaanista O. Kirjailija Mikiliukkosen ja kustannustoimittaja Samuli Knutin kanssa. Tule mukaan kello 18. Tai kuuntele livelähetys Radio Helsingin taajuudelta. Joka hetki elämän jatkuminen on kiinni siitä, mitä päättää nyt. Ja nyt. Satu Taskisen upeassa uutuusromaanissa Lapset tartutaan suuriin pohdintoihin siitä, miten tulisi elää, miten tehdä hyviä tekoja. Miten toimia niin, ettei omalla elämällään aiheuttaisi kärsimystä. Teoksen kevään kirjoissa neuvotellaan myös pääkallon kanssa. Metsästetään tarunhohtoista suonsilmarosetti-anakondaa, vartioidaan mystistä kuutiota ja niellään joka päiväistä propagandaa. Kaikki teoksen uutuuskirjat löydät verkkokaupastamme osoitteesta www.teos.fi. Hyvä kirja on ystävyyttä, joka kestää. Kuuntelet Radio Helsinkiä. I DJ-tekninen DJ, ja pieni myöskin, hän on myös pieni ihminen. Onko, onko pienet ihmiset lähettäneet tänne viestejä? Joku kysyy, onko Satu silvo levyttänyt. Mä en ole tiennyt. Ei ole tietoinen äh, niin löytyä tuota, noista Todennäköisesti hän on kuitenkin yrjynyt joskus. Kulttuuri- ja kauppapoliittinen tiedotus jemeksen pianomyytävänä eikä maksa paljon. Kiinnostuneet kontaktoikaa jotenkin. Kike Elomaata toivotan kuultavaksi. No. Sitten sitä sit, sit kannattaa, Espoossa kannattaa olla Joo, me äsken kike mutta koska me poikotoidaan täällä Espoota, niin se ei kuulu ilmeisesti Espoossa ollenkaan. Mutta, mutta tässä, on, tässä on tietenkin tuota, niin Seppi Kumpulainen ja Esko Aho. Se on ihan laho ja se Esko Aho oli joskus Suomen pääministeri puolueesta. Ja otetaan sitten seuraava henkilöaiheinen kappale. Tätä toivottiin Facebookissa ennen lähetystä. Hyvät naisen herrat, tuloa tuhansien sulojen maa ja RapeTory. Jos toimii, tulo aitto niemi. Tulo ei ole suunkaan basisti vaan törkeä. Kaisan asemastaan ja aaseemastaan korkea asta. Sulla näkemisi vielä negeri tuomeen turvaan, jos se on tulosta kiinni, niin turhaan Isänmaan valitaan sula taas eduskuntaa. taka ettei markkavaidu puntaan. Sulla suonissa suhisee arjalainen väri. Ei pojat se takaa tuo luotsin Me riaamme sula. Kaikki valta, kyllä siinä lasis mutiksiltä jalat. Altaas sulle ei tykkää, saa paistaa, koska ne ovat mustia On paljon, paljon, paljon. On täällä teknisiä ongelmia. Se on pienellä ihmisellä, on aina silloin, täällä on, silloin tällainen teknisiä ongelmia. Katsotaan, nyt, toimii, toimiiko se tuossa toisessa pesässä. Me vaihdettiin tässä pes pesää, <littu> näin niin kuin miesten kesken. Että totta, se on tällainen, näin niin kuin täällä näin Tanner Tömissä. No niin, ja niinhän se siellä onkaan. Ja siellä joku oli laittanut viisi toiveita. Sulla on pieni, pieni ihminen. Lu lu lu Luotko se tähän alkuun? Ja joku oli toiminut sitä, mikä se Suomi on Mikä? Suomen passi palamaan. Joo, niin Suomen passi palamaan. No laitetaan Suomen passi palamaan. No, hyvä tää Nyt palaa Suomen passi. On aika polttaa Suomen passia Petri Kaivanto. Se oli jollakin pienpuolueiden listalla joskus ollut ja moneenkin kertaan listoilla on ollut, mutta ei kai, nyt kai se on toivottavasti ollut. Totta hyvä tää selvet. Me tällä hetkellä Suomen passia. Ja nyt sitten kaikki Isänmaalliset, isän, isänmaalliset ihmiset voivat sitten kauhistella, että mitä täällä oikein. Jotkut polttelevat Suomen passia. Kauhistus kauhistus. Neljä viides haastatelluista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä. Tasavallan presidentti haloseen. Ja viides osa uskoo vielä kekkoseen. Niin on tullut aika polttaa Suomen passi. Kerätä tuhkat ja tuuleen heittää. Anoa jostakin turvapaikkaa. Lähteä lätkin ja jäljet peittää.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 Kauan on jo väistellyt näitä itse keskeisiä pois Aika! Eskäläisten kotikuntoiseen populismiin ja puolueisiin ollaan kiinnitetty enemmänkin huomiota. Totta kai ollaan kuin tuossa ollut rakennettamassa, mutta sitten maailman ykköspopulistihan on totta kai Hän tämä nyt ei voi kyllä sanoa, mutta on tietenkin Donald Trump ja siihen kulukunnan punan meinki näin päin pois. Sopii tämän seuraavan, mikä tämä on rapatti, onko P, mikä tämä rapatti vai mikä tämä on? Sikaduo, Sikaduo, rapattikin on tehnyt jotain kyllä niin, niin, tota no, niin laitetaan nyt, muistetaan kuitenkin siellä, siellä Amerikan mantereella olevi, olevia ihmisiä, kun siellä on purkautta lähty työt pois, köyhät ihmiset ovat päättäneet, että sitten äänestää miljardöörin tota, valtaa, mikä on homma, homma tota, no, niin, sitten sinne tai tota, no, niin, mikä se onkaan, se mikä siellä Jenkeissä, sitten sanotaankaan, mikä on tänne muita miljardööriä. Ja sitten on ru ruvennut sitten leikkaamaan, leikkaamaan ja tota, niin, huonoitamaan kaikkia ka palveluita näille köyhille, jotka äänestyvät tämän miljardöörin valtaan, joka on pelkästään mun kaverin miljardööreissä kanssa niin, sitä pitää. Hyvät naiset, herrat, puraniska puraniskan musiikkia. Where you come from, where you go, where you come from Where you go, you come from tässä haukutti, niin perustahan tykkää suunnattomasti suomenruvetsalaisille, niin laitetaan nyt tässä näistä yksi dark rap, eli jotenkin ankalammi räppi. Ja mu muistetaan tässä myöskin rk jos, jos olet suomenruvetsalaisen, on pakko ainistaa vain ainoastaan yhtä ainottopuolueita. Uli, sitten siellä oli itseasiassa joku, joku rk-opainen, niin oliko se Eeva Piude, oli että hän on monikielisyyden puolesta. No niin sitten kannattaisi varmaan poistaa se pakkoruotsi, koska silloin mitä muusimpia kielejä meillä on mahdollisimman opiskella, ei ole mitään pakollista kieltä, niin silloin sitten suomi olisi. Että et näin olen, Eva Eeva Piude, yliopistettavasti kannattaa sitten vapaaehtoisruotsia minkälaisen Haha. Mutta hei, otetaan Soine, otetaan, antaa, jytkytetään vielä, jytkytetään vielä. Dytk. Dytk. Dytk. Hei! En osaa täysin paikallistaa niin niin niin niin niin niin niin niin niin en osaa täysin paikallista ja, mistä sinun. Luipas, pieni ihminen, pieni ihminen jyrää seuraavaksi ison ihmisen, eli, eli Timo Soinin, luet Timo Soinin päälle. Onko se tullut vielä vihoviimaiset shoutbox-viestit? sen jälkeen vikapiisi soimaan. Sitten olemme lopettaneet politiikkaispessun tässä näin. korvasaastetta aikoihin. No niin, sillä lailla. Suomessa. Oliko vieläkin oleellista? Onko jotain poimittavaa? Poimittava? Raptorin Nesko A sopisi tähän väliin. Se ei siis kerro Esko Ahosta, vaan kristillisten silloisesta puheenjohtajasta Esko Almgrenistä. Ah niin, joo, olikin semmonen Joo, joo, sitä nyt. Joo, me yksi, no, se yksi raptori tähän, tähän sai riittää. Mutta joo, minä kiitän, minä kiitän. Nyt tuli pieni pötky ja, ja kiitän kaikkia kannettia. Te olette tehneet todella, todella, todella, todella loistavaa. Mä ensiksi halusin kiittää meidän kaikkia kannattajia ja valityön te olette tehneet todella paljon siis kaikkia työtä ja me ollaan tehty ihan fantastinen, fantastinen kampanja ja ihan miten tahansa nyt että mä, nämä mäännet tuleekin tuolta. Noin siitä huolta, että me ollaan voitettu nämä vaalit, me ollaan tehty tämä porukassa ja yhdessä. Me ollaan tehty tämä porukassa ja yhdessä ja, ja niin kuin minäkin pienen ihmisen kanssa täällä kahdestaan yhdessä me ollaan tämä tehty täällä näin kauniisti. Se on kaunista mitä kaksi miestä ovat keskenään voineet täällä tehdä ja mies tulikin vielä tosiaankin ensi viikolla ilmeisesti on tulossa sitten sukupuolispesu. Mutta tähän loppuun sitten, mä sanon vielä sanoa, että e voi e halukot pieni ihminen myös yytkyttävinu kuin käsi ja sanon yytkyy yytkyy yytkyy yytkyy yytkyy yytkyy yytkyy yytkyy eikoi ka se riitä tähän näin paikka sinulle se on, on, on parempi kädäi pääsiä se kunnioittomudeksi demareiden ex kansan edustaja ehdokas tommi läntinen minulla on uusi facebook kaverini läne laittoi facebook kaveri pyynnön tuossa viime viikonloppuna kuinka sellakkaan tai kaik uutisoisen Facebookissa taisi saada kaikista toisteksi eniten tykkäyksiä se, Tomi mä Läntisen kanssa Facebook-kaveri, niistä pitää. Ja kiitoksia tuollekin vielä viime viikosta kaikille lähetyksen osallistuneille ja yllätyksen te tehneille ja niin päin pois. Mutta kun viime viikolla tuli noin 50 kertaa alkuperäinen versio Viedolorosasta, no nyt otetaan tästä AR, 1 tähän loppuun. Hyvästi ja kiitoksia ja sillä lailla ja tällä lailla ja tolla lailla ja sillä lailla. jätkä, jätkä, jättä, jättä! jättä, jättä! Tunisesta toivo iho ja peliänsä ahtojaim aurasta. Oh, piha oh, oh, oh, dolorosa. Oh, oh, oh, oh, kärsimysten tie. Harjilla myös syntyväpäivä onnittunut. Niin oli ehtynyt viime viikolla, okei. Ja DJ-tekniselle osaamisen osa rakkautta tulee tosi noin. Iha, totta, totta, oli var varmaan kotona, se on aikana. Kärsimisen tie, kyllä. Harjinaisen paskat tänään tuli, voi kiitoksia. Se tuli tossa noin, se tuli varttiavaalle viisi, kiitoksia. Tässä vaiheessa hyytävää pashaa, kyllä, kyllä ei raptorille tuli tuossa noin. Onko silvo tuottanut maitoa? Oli ainakin TV-kovempia meidän, että <tosan> Joo, toi sopii, on tulossa. Anna! Aikaa! Vielä on minuutti jäljellä nimittäin. Joo, kyllä. Niin, tota, no, niin ensi viikolla tulee sitten poliitissa epäkorrekteja, sukupuolistuneita viestejä tällä näin. Meikäläinen, kun en ole mies, kun en ole armeija, käydettiin. Kelpaa täällä huudella sitten. No niin vielä. Pia Dolorosa Ho -ho, Kärsimysten tie Ho -ho. Just get it done. Get get get get get get get get get get